Vagy kitölt egy csésze -e figyelmességből. Robert Gonterhelten sétálgatott a Broadwayből nyíló kis utcák között. Sinclair is valahol erre felé lakott. Fejében kérdések kavarogtak. Vajon mennyire helyes ezt a gyilkosságot leplezni? Vajon mi történik, ha a gyilkos Andy lebukik, és kifaggatják arról, hogy mi motiválta abban, hogy eltegye lábalól az újságírót? Mi van, ha Andy azt fogja állítani, hogy ő bízta meg a gyilkossággal? Elvégre lenne rá indítéka? Andy pedig nem először keverne bajba ártatlanul valakit. Vajon ér egy egyesség egy ilyen emberrel? Vajon ér egy könyv?